Hvala, pa nisu se Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Pozivu svijetu. Danas su s nama u našem studiju uh, gospođe dvije, gospođe, gospođice, <laughs> Silvija Galinec i... Ivana Miličević. E, tema današnje emisije je Dan planeta Zemlje. Moje ime je Slunski i kao što rekoh, evo danas ćemo govoriti o ekologiji. Sveti Franjo je zaštitnik ekologije, kao što svi znamo. Tema današnje emisije je Dan planeta Zemlje. Evo, Sveti Otac je svjetski dan mira povezao s ekologijom. E, tako i ovogodišnje geslo. Ako želiš njegovati mir, čuvaj stvoreno. Ovo godišnje geslo socijalne inicijative Franjevačkog svjetovnog reda, čije smo predstavnice, kao što rekao smo na početku, tu ugostili, odnosno tu su s nama u studiju. Ja ih pozdravljam. Hvala Isus i Marija, dobrodošle. Hvala, Miri, dobro. A, evo, to je, dakle, kako smo rekli na početku, Silvija Galinec i Ivana Miličević. Obje su članice Mjesnog Bratstva Franjevačkog svjetovnog reda i obje su članice socijalne inicijative. A, a Silvija je, osim toga, i član nacionalnog povjerenstva za nazočnost i djelovanje u svijetu. Pa evo, za sam uvod, Ivana će nam, evo, reći, odnosno pročitati ovaj citat Svetoga oca, poruka pape Benedikta XVI za svjetski dan mira. Evo, izvoli Ivana. Hvala. Ako želiš njegovati mir, čuvaj stvoreno. Poštivanje stvorenoga od velike važnosti, također zato što je stvaranje početak i temelj svih dijela Božjih i njegovo očuvanje danas postaje bitno za mirni suživot čovječanstva. Zapravo, ako zbog okrutnosti čovjeka nad čovjekom brojne prijetnje koje se nadvijaju nad mir i istinski cjeloviti ljudski razvoj, ratovi, međunarodni i regionalni sukobi, teroristička dijela i kršenje ljudskih prava, manje ne brinu niti prijetnje do kojih je došlo zbog nebrige, ako čak ne i zloporabe u odnosu na zemlju i prirodna dobra što ih je Bog obilno darivao. Zbog tog razloga nužno je da čovečanstvo obnovi i ojača onaj savez između ljudskog bića i okoliša koji mora biti odras stvarateljske ljubavi Boga, od kojega potječemo i prema kojemu idemo? Pa evo, u, tom, u toj želji, evo, kako smo rekli, ako želiš njegovati mir, čuvaj stvoreno. Na kaptolu se ove godine, a inače na kaptolu već tradicionalno se obilježava svake godine i dan planeta Zemlje. Evo, o, o tome će nas Silvija malo obavijestiti, o tim događajima. Evo, i Silvija, ti si njihov in, i njihov i one koji ih provodi. Da, evo, već tradicionalno to se zna, to je tradicija na kaptolu, uh, da se obilježava dan planeta Zemlje. Ove godine on će biti obilježen u dva dana. U srijedu, uh, 21. četvrtak nakon večerne svete mise u 19.15, bit će služba riječi koju će animirati Frama Skaptola, a u četvrtak, 22. četvrtog, također nakon svete mise, uh, znači u 19.15, imat ćemo jednu tribinu na kojoj će govoriti fraz Ravko Lazić, naš duhovni asistent, i profesor Valerije Vrček, uh, profesor z bio uh, farmacijalsko-biokemijskog fakulteta, a tema tribine je kemijsko nasilje nad vodom. To je danas. Ne, to je 22. četvrtog. 22. četvrtog, četvrtog da. da, da, da. Pardon, danas je 22. 22. treći, danas je dan planete, danas je dan voda. dan vode, voda, da, da danas da. je dan voda, to je zanimljivo da se baš poklopilo, evo. Da. da je ova emisija na dan voda, a 22. četvrti je dan planeta zemlje, pa. Uh -huh. uh, profesor Valerije je... Uh, Dao jednu ovako malo zanimljivi naslov, možda i mogla bi reći provokativan, kemijsko nasilje nad vodom. U čemu se radi? Zapravo se radi o tome da pretiran, o pretjeranom korištenju sanitarnih sredstava, kozmetike, lijekova i o svemu drugom što zagađuje vodu, a o čemu mi zapravo jako malo razmišljamo. Znači, danas puno toga kupujemo, možda nekad i ne gledamo na etiketama što piše, što sve kupujemo. A sve to na kraju krajeva završava i u otpadu i u vodi. Uh, uh, te podzemne vode su, uh, znači i pitke i podzemne vode postaju na neki način i zagađene, ali evo ja ne bi puno više dala uvod za tu temu, prepustit ću to profesoru, ali svakom slučaju mi se čini da će biti jako zanimljivo, pa sve pozivamo da dođu na ovu tribinu, ne samo članove mjesnog bratstva kapital nego i svih drugih bratstava. Znači, to će biti u tom tjednu kada je 22. četvrti je tribina, a 21. je služba riječi u srijedu. Pa možda čak više niti ne razmišljamo, kako kupujemo razne šampone, razne deterđente za, za, za rublje, za da. suđe, za ovo, to da. je gomila toga, ne, ne znamo čak ni zabrati, nudi se od najšira paleta od skupih ovakvih, onakvih, da, čarobnih da. odstranjuju ovo ono a ono a što zaboravljamo često, da to sve da, dospjeva u vodu tako je, zaboravljamo da su često svata sredstva, čim su možda više efektivni, a mogla bi Ivana to me nadopuniti, mm. zapravo možda više zagađuju okoliš. Pa Puno da. je, malo je naši, ja bih se usudila reći, malo je palete proizvoda na našem tržištu koja bi bila biološka koja bi bila razgradiva. Da, što to znači, Ivana, što mi ne pratimo i ne gledamo <laughs> o, recimo jedan, jedan proizvod, jedan šampon, jedan, kako on djeluje na e, ili nekakav deterđent... Dakle, mi se s njim operemo ili operemo rublje ili Tako mi. I, dakle, on kanalizacijom dospjeva u vode, vode pogotovo da. ako se nisu prethodno odbradile. Mm. Danas u medijima se zapravo, kada se reklamiraju deterženti, često puta se naglašava detergenti bez dodatka fosfata. Znači da su fosfati jedni zapravo od spojeva koji negativno djeluju na biljni i životinski vodeni svijet i možda bi recimo baš pri odabiru tih deterđenata za pranje mogli pogledati zapravo ovoga traga što piše da li unutra ima fosfata ili nema. Možda su često puta ti deterđenti u kuna samo skuplji od onih koji to nemaju, ali mislim da se zapravo isplati. A, a ipak ne zagađuju. ipak ne zagađuju ili bolje rečeno manje zagađuju. Je li? Da. Tak, da. Zapravo cijela poruka te tribine bi bila da naša neumjerenost, prevelika težnja za konzumizmom, je uzrok tog sveg zagađenja, kako kod otpada, tako i kod zagađivanja vode. Da, pa evo, um, nadam se da smo slušatelje nekako zainteresirali za ovu temu, evo, pogotovo stoga što, evo, mi to tako pričamo, ali gospodin Valerije Vrček, je, koji je stručnjak, koji će biti predavač, evo, možda nam možeš nešto reći o njemu, pa koji će biti predavač na tu da, temu, dakle, da. meritoran za za Da, svakako, mislim, profesor Vrček je... Uh, član Državnog povjerenstva na primjer za natijecanu iskemiju što je zanimljivo on je koordinator ekspertnog tima uh, na projektu savjetovališta za E brojeve. To su gledatelji, slušatelji vjerojatno čuli nešto o E brojevima, zatim član je Hrvatskog kemijskog društva, društva sveučilišnih nastavnika Matice Hrvatske, Hrvatskog bioetičkog društva, odbora za zaštitu Jadrana i udruge za demokratsko društvo. Pa mislim da nam on po ovom pitanju uh, može puno toga reći, to su široke teme koje objedinju različita područja. Evo, vjerojatno će biti i vrlo zanimljivo i, i fra Zdravko Lazić sa, sa svoje strane. Da, da, Pata Zdravko svog, će dati. Sa svoga gledišta. Tako je, da. jedan duhovni uvod e, u razmišljanju vjerojatno odnosu Svetog Franja, očuvanje stvorenoga i mi obično više volimo reći očuvanje stvorenoga od zaštite okoliša, zato što je nekako kroz to ipak kažemo naš identitet, ipak smo mi Franjevci i Prirođen je. Dakle, tako je, Da. Pa evo, a dakle, to, je, to će biti drugi dan. Ovaj prvi dan si rekla, to, to je srijeda. Prvi dan u srijedu uh, je služba riječi uh, i za sve te mise, znači u 19.15. Službu će animirati uh, Framasa Kaptola, a nakon toga uh, bit će otvorena jedna izložba u prolaznoj dvorani kojem će uh, također, ta izložba će biti u znaku uh, očuvanja stvorenoga iz više aspekata. Naprimjer, spomenut će se sv svjetlosno nečišćenje, o čemu danas malo razmišljamo, možda, možda premalo i govorimo. Uh, zatim bit će tu i drugih aspekata razdvajanja otpada i tako dalje. A u četvrtak, to sam zaboravila u uvodu reći, u četvrtak nakon uh, tribine će biti prodaja platninih vrećica koje su izradili članovi socijalne inicijative sa kaptola, uh, pa mislo da bi ona tu moglo malo više reći zašto bi mi trebali platne rečice zamijeniti zapravo plastične zamijeniti platne Nima, evo Ivana. Da, to nije aktualno samo u Hrvatskoj u svijetu je posebno zanimljivo recimo u emisiji Ekozona, koja bude obično ovoga subotom poslje podne na HRT1 e, jednom prilikom je rečeno da Australija planira zabraniti i uporabu i proizvodnju plastičnih vrećica. A zašto? E, to su vrećice koje su zapravo za jednokratnu uporabu, većina njih, neke možda možemo malo jače koje su koristiti par puta. Ovoga, A sve su tanje i tanje. Sve su tanje i tanje. <laughs> <laughs> I ne mogu se reciklirati. Ne, zapravo se mogu reciklirati, ali je njihovo recikliranje jako skupo. To je zapravo recikliranje tankog filma plastike koje je otprilike pa deset puta skuplje nego recikliranje standardne plastike. I zbog takvog načina ovoga recikliranja, on, zapravo ih je jako skupo A reciklirati lakše ih je ili baciti ili spaliti. I zbog toga. Mi smatramo, jeli, slažemo se sa tom tezom da je e, puno ekološki prihvatljivije, prihvatljivije e, koristiti platnene vrećice. E, iz tog razloga što oni su kao prvo kada se jednog dana uporabe, razgradljive su, jer je to prirodni materijal. A osim toga mogu se puno, puno više puta koristiti nego plastične vrećice. Evo. Pa evo, u tom nastojanju, dakle, da se nekako ekološki osještimo, a ja vjerujem da će i te uh, vrećice biti lijepe, jel da? Naravno. Pa <laughs> <Da>, neće <laughs> biti samo platnjena. Mislim, ja, ako su lijepe, i, evo, sve Jeste, pozivamo da se pridruže. Tako je. Da. Ja sam čula da ih i neki umjetnici oslikavaju. I jeste, jeste. Svak, svaka vrećica je zapravo drugačija, unikat, unikatna. Ima različitih motiva, malo smo stavili i neke proljetne, odnosno Dolores koja to sve vodi. Uh -huh. Ovoga, različite motive stavila, pored franjevačkih, znači tau, uh -huh. ribe, što je tipično ovaj jedan uh -huh. kršćanski motiv, ima tu i tako proljetnog cvijeća. I različiti drugih motiva koje možda bi kupio neko ko nije Franjevac. Evo, mm -hmm. tako. Evo super. Dakle, poklon za nekoga. Tako je, tako da. je. Dobro, odlično. Evo, odmorimo se, poštovani slušatelji, uz jednu pjesmu, pa se ponovo vraćamo našim ekološkim temama i našoj planeti Zemlji. Ustavljamo govoriti o planeti Zemlji. E, naše sugovornice su Silija Galinec i Ivana Miličević, članice Franjevačkog svjetovnog reda sa Kaptola, a također članice socijalne inicijative. Evo, e, govorili smo evo, općenito o danu planeta Zemlje, koji će biti u crkvi najavili smo zapravo taj dan Planeta zemlje u crkvi Svetog Vranje na Kaptolu, a Ivana i Silvija su osim toga imale drugog otpad i očuvanje stvorenoga na tu temu, imale su predavanje na Kaptolu, pa evo, prenesite nam ukratko što ste zapravo o tome govorile. Pa evo, nas dvije smo zapravo probale u nekakvim kratkim crtama uh, ukazati na tu problematiku otpada o kojoj možda neki ljudi dosta znaju zapravo ako se sa tim bave, ako su u toj struci. A na kraju tribine, kada smo imali jednu malu raspravu, nakon svega, bilo je pitanja i svašta, uh, ga zaključili smo da zapravo mnogo ljudi nije informirano. Mi sami u početku smo shvatili da puno toga ne znamo i pokušavali smo pronaći odgovore na nekakva pitanja. Došli smo na ideju da možda i drugi također bi željeli znati neke stvari, a ne znaju ih. I na taj način je zapravo nastala ta naša mala prezentacija. E, I smisao, Cijele te prezentacije da je sam kršćanin odgovoran za stvoreno. Znači da mora očuvati svoj okoliš i ako je danas glavni jedan od glavnih zapravo ovoga problema u svijetu, u Europi i u Hrvatskoj je problem otpada koji sve više i više se gomila. E, šta smo htjeli reći? Na početu smo htjeli raznalaziti dva pojma što je otpad, a što je smeće. Dakle, otpad nije smeće. Otpad nije smeće, to nam je ovako, moglo bi se reći, ovoga, bila prva rečenica. Otpad su zapravo tvari ili predmeti koje čovjek odbacuje jer su mu nepotrebni ili jer iz nekog razloga su izgubili svoju funkciju. Ako te predmete koji su nam nepotrebni, znači one predmete koje smo odlučili baciti, planirano odbacujemo i razdvajamo pri tom prilikom, tada imamo otpad, imamo pojedine komponente koje se vrlo... Često puta mogu iskoristiti, bilo da se recikliraju ili neki se možda čak mogu ponovo uporabiti. E, ako odbacujući te predmete ili tvari ne razmišljamo i to sve stavljamo na nekakvu hrpu ili u našu kantu za smeće, dobijemo zapravo smeće, odnosno odpad koji je pomješan i koji je jako, jako teško razdvojiti odnosno nije ga nemoguće razdvojiti ali opet dolazi tu ona ekonomska komponenta koja kaže da je to jedan preskupi tehnološki proces. E, probali smo se nekako osloniti na one podatke koji su nam službeno dostupni. To je bio i zakon o otpadu i recimo plan gospodaranja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2007. do 2015. godine tu su naime objavljeni podaci da je do 2004. u Hrvatskoj izdvajanje iz komunalnog otpada bilo manje od 5%, što je zapravo vrlo poražavajuće. Međutim, istovremeno u Hrvatskoj postoje svijetli primjeri kao što je recimo primjer otoka Krka, gdje vrlo jednostavnim metodama se može doći do 25% posto razdvajanja iz komunalnog otpada. To su uh, statistički podaci uh, do 2008. godine. Evo da, da tu malo ovaj, stanemo, ja, odnosno možda da malo objasniš što je to komunalni otpad? Pa evo, komunalni otpad je zapravo onaj otpad koji svak od nas stvara u svom sve ono što imamo u našoj kanti da smeće, a to je znači kuhinski otpad, papir, plastika, ne samo petan balaža, nego i sva druga ovoga plastika, zatim imamo limenke, staklo i razno razni drugi otpad, između ostalog tu ima i opasnog otpada, kojeg zapravo prema nekakvim statističkim podacima koji su obravljeni e, u komunalnom otpadu može biti i do 1%. Ovoga. A što, što bi bilo ti opas? Što bi bio taj opasni Pa evo recimo, otpad? to su baterije Materije iz mobitela, baterije iz razno uređaja. Kojih je sve više. Ja imamo osjećaj da se igomilaju te baterije. Tako je. Recimo uh, ova automotorna ulja koja imamo. Uh, zatim fluorescentne žarulje. To je također opasan op otpad. Uh, akumulatori. Također um, lijekovi. I ljekovi, ljekovi, I ljekovi. posebno, da. To smo možda najsvjesniji zapravo da su lijekovi jer sada u praktički svim ljekarnama imaju kutije za odlaganje starih ljekova. Dakle, kad jednostavno spremamo kuću i kad uzmemo vreću za smeće i onako sve potrpamo u želji da nam bude čista kuća, da se rješimo toga smeća, to bi zapravo bio taj komunalni otpad je, koji uopće je. ne razmišljajući zapravo činimo štetu. Tako je, a zapravo vrlo je metodama kad bi imali možda vrećice za različite vrste otpada, za papir ili za plastiku ili za staklo, koje se svakako može ovoga posebno odvajati, moglo bi se postići i do 70% ovo. Odvajanja iz komunalnog otpada. Dakle, za sada poražavajućih 5%. Za sada poražavajućih 5%, međutim, evo, u tom pla, planu gospodaranja zacrtan je cilj da do 2015. u Hrvatskoj treba biti izdvajanje iz komunalnog otpada 23%. Dok je, recimo, u europskoj uniji taj cilj, onako, puno, kako bi rekli, <laughs> smijoniji, oni su si zacrtali 50% izdvajanja do 2020. godine. Pa evo, to je doista ovako poražavajuće, pogotovo s obzirom evo, na cijelu situaciju kod nas. Znam, na primjer, da mi stari papir moramo uvoziti, da moramo uglavnom gotovo sav taj, tu što kažu sekundarna sirovina, a što mi bacamo u smeće što završi ne znam na našim odlagalištima uh naše tvornice koje još uvijek te malobrojne koje rade moraju uvoziti. Da, kod papira bi samo nešto dodala, mm -hmm. to je čini mi se dosta ovako zanimljivog. Obično građani misle da je papir samo da su papiri samo stare novine, a to je nedovoljno. Znači papir je svake koma papira. Je, to je u svakom slučaju. Do, do. Međutim osim novina svaka druga ambalaža koja je papirna se može odložiti u stari papir. Zanimljivo je, to smo i naglašavali na tim predavanjima Tako. i mi smo same to naučili, što nam je jako drago da se kod e, znači, proizvodnje papira recikliranjem iz starog papira tisuću puta manje troši voda, duplo manje se troši e, energije i također štedi se sirovina, ne sjeku se drva. Recimo, to je jedan podatak od čovjeka da ima u svijesti, ako Franjevac to ima u svijesti, onda naprosto... E, Nauči se stari papir odložiti na njegovo mjesto i to je tako jednostavno. Znači u kućanstvu više nemamo jednu kantu za smeće nego nekoliko da. kanti i u svako od njih odložemo jednu papiru, drugu plastiku, treću staklo i, i tako dalje. Ne. Dakle, kada govoriš sad o tom papiru, dakle, i onaj tetrapak. Dakle, tetrapak ambalaž, papir, tako je. U Zagrebu, u Zagrebu, na kontenerima Unija papire, to je i označeno. Ja govorim sad samo za Zagreb, uh -huh. za druge općine ne mogu tvrditi. Znači, i ambalaža od tetrapaka se može odložiti u stari papir. I to sigurno smanjuje količinu otpada. Jer u ovoj cijeloj priči o otpadu, problem je zapravo u količini. Nama je cilj i cilj je svakome, u i konačnici i, i državi i svima nama da nam bude ljepše i da imamo čim manje tih odlagališta i čim manje divnih odlagališta, da tu količinu otpada smanjimo. A ona se ovim jednostavnim razdvajanjem može smanjiti i do 60-70% bez nekog velikog napora. Dakle, samo volja. Samo volja. Samo voljom i znanjem. Ja vjerujem da mnogi koji slušaju ovu emisiju i nisu imali te informacije. Ljude treba informirati. N nije ovoga da oni nemaju volju. Ono što sam ja susretala baš kod svojih poznatih i kod prijatelj, ljudi žele. Ljudi žele i kad saznaju, razdvajaju i osjećaju se korisni i osjećaju da čine nešto dobro i za sebe i za druge, a posebno Franjevci. Dakle Da, a, i katolici. I kao tolice, svi, svi kršćaju. Pa jeste, nakon te tribine zapravo bilo puno pitanja gdje se šta može odložiti. Recimo u gradu Zagrebu imaju četiri reciklažna dvorišta i četiri zelena otoka, gdje se sve ove komponente od opasnog do neopasnog otpada mogu izdvojiti. I ljudi, recimo, mnogi nisu znali da to postoji, a također ne znaju niti adrese tih reciklažnih dvorišta odnosno tih e, zelenih otoka. Mi smo malo istraživali i potrudili smo se informirati koliko smo mogli koliko je u našoj moći ovoga da, da vidimo šta šta bi mogli ponuditi ljudima, koje informacije, pa smo tako dali recimo broj za zeleni telefon a na internetu smo zanimljivo i je našli jedan letak od čistoće na kojem piše recimo adrese tih reciklažnih dvorišta u koji kontejner se što odvaja recimo plavi kontejner je za papir zatim još su neki infotelefoni ali ono što je zanimljivo niko od prisutnih na tom predavanju nikad nije vidio taj letak da možda je zapravo to glavni problem neinformiranosti. Nešto se pokreće, ali vjerojatno zbog toga što je Zagreb jako veliki, onda to možda i sporije ide i nekako su rezultati sporije vidljivi, slabije vidljivi. Ali ipak se kreće. Ipak se kreće. Može se reći da, da. ono koliko vidimo... Zagrebi čistoća ipak rade. Tako odvozi je. se taj iglomazni otpad dva jeste. puta godišnje. E, više to nije samo onako da se odveze. Sad već vidim da se to ipak i sortira. Jeste, da jeste. nije. Da, pa evo vidimo i te plastične plastična ambalaža, te boce. Tako to je, je evo isto jedan veliki napredak. Jeste. Zapravo u tim reciklažnim dvorištima se također može ovoga komunal, ovaj glomazni otpad odložiti. To možda neki ljudi ne znaju, ali zapravo i nezgodno ako su samo četiri reciklažna dvorišta u cijelom Zagrebu. Često puta ljudima nije zgodno voziti, nego im je lakše staviti u kvart na neku hrpu kada je dan odloženja glomaznog otpada. Da, da. Dobro, evo, poštovani slušatelji, nastavićemo ćemo nakon još jedne pjesme. światom sam bezcielny i beznada umora nasz swój chrana umora noc wyklutania swą dokmę twoja lubaw boże nie dotakła swą dokmę twoja lubaw boże nie dy glas blada Nie Ruku da mi pruži, moju dok mi tvoje svjetlo nije, sve moje rastjeralo trine samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta Nekad život mojo, Bože, bude hvala, neka ti život mojo, Bože, bude pjesma koji. Good Pani slušatelji, samo Božja ljubav može učiniti doista da sve procjeta, da se ne ugušimo u ovom smeću koji sami sebi stvaramo, odnosno otpadu, da ne kažem smeću. E, govorimo o planeti zemlji i govorimo o ekologiji, imamo ekološku temu. E, govorili smo o otpadu, e, otpad nije smeće. Uh, govorili smo o raznim vrstama otpada. Dakle, poštovani slušatelji, baterije su opasni otpad, ljekovi su opasni otpad, uh, nemojte ih bacati u kantu za smeće ili u vašu vreću za smeće, to je komunalni otpad. Uh, Silvija je još spomenula uh, o jedan otpad koji nismo spomenuli, a koji je doista ovako se gomila i mislim da, da će ga biti su, sve više. Da, da, to su naši stari računala. Dakle, sve drugo što je vezano, ajmo reći, uz neku tehniku, informatiku, Uh, oni se mogu odložiti u recikložnim dvorištima. Kakav je to otpad? Komunalni, opasni? Ivana? Opasni. <laughs> opasni. Opasni. opasni. To bi bio opasni koji se onda kasnije, recimo nisu svi dijelovi računa opasni, to je jasno. Onda se on kasnije razdvaja ručno. I uh, oni opasni uh, dijelovi se izdvoje, posebno na zbrinjavanje, a ona plastika, pla, znači plastični dijelovi tako koji se mogu reciklirati, opet idu dalje na reciklažu. Znači, htjeli smo samo podsjetiti da ljudi znaju da to se isto to može u reciklažnim dvorištima dakle, odložiti. Dakle, nemojmo sami to bacati, nego je, svakako onome tko to zna. Onome tko to zbrinjava. Jel' kada bi mi, na primjer, imali punu vreću svog komunalnog otpada i u njega stavili mobitel koji je opasni otpad, ta cijela vreća bi postala sve skupa opasni otpad. I u tom je cijeli taj problem. Znači, bolje da imamo manju količinu otpasnog otpada, nego da sve ono što, što smo stvorili, znači, druge neke dijelove naprosto nečistimo s time. Kako država vodi brigu o tome? Evo, znamo u Zagrebu imamo čistoću, pa ja bi rekla da ide prema naprijed, evo ide. Možda ne nekad ne dovoljno brzo kako se nama čini, ne dovoljno brzo kako bi građani očekivali, ali u svakom slučaju ima pomaka. Svjetli primjer je Čakovec i Krk, u svakom okay. slučaju. Cijeli sjeverni dio Hrvatske rekla bi da oni već imaju, znači građani već imaju kontejnere za plastiku, staklo i papir. Ili imaju vrećice koje dobiju znači, u svoju kuću, koje onda odlažu određene dane i tako dalje po rasporedu odvoza. Znači ide su u tom smjeru, ali treba još puno raditi na toj svijesti. Mislim da treba uvijek podsjećati iznova što je opasni otpad recimo ta tema sa lijekovima je na neki način povezana sa ovom tribinom profesora Vrčeka koji ćemo imati u četvrtom mjesecu kemijsko nasilje nad vodom znači ne samo što mi trošimo previše ljekova pa se to sve sljeva u podzemne vode i tako dalje, nego mi ponekad ne zbrinjamo adekvatno te lijekove stare čiji je roki je istakao tako da ta tema je na neki način uh, povezana i sa ovim odpadom mislim da će biti jako zanimljivo Evo, sve pozivamo god može doći Aha. 22. četvrtog Isto je tako zanimljivo da zapravo jedan čovjek dnevno napravi negdje 1,5 kilo otpada. U razvijenim državama je to negdje otprilike 1,8 kilograma. U Hrvatskoj je nešto manje, jer mi ipak nismo tako razvijeni, pa onda toliko ovoga otpada sami niti ne stvaramo. Ono što je pozitivno je da je zapravo država napravila zakon o otpadu u kojoj je na jedan način implementirala uh, one preporuke evropske direktive o otpadu, a to je jedan koncept koji u Hrvatskoj neki možda znaju, neki ne znaju, od Milja zovu Ivo koncept. Znači izbjegavaj, vrednuj, pa tek onda odloži. Znači to je nekakva hijerarhija postupanja sa otpadom, čemu se teži zapravo smanjivanju otpada. Ona krajnja mjera je odlaganje, znači ako ga ne možemo ni na koji način izbjeći, da uzmemo nešto što recimo je manje ili opasno ili recimo što, što neće imati na, nekakvog otpada na kraju ovoga, njegove uporabe, Zatim, kao drugi primjer, ako već ne možemo izbjeći otpad, onda da uzmemo nešto ono što se možda može reciklirati, recimo nešto u staklenoj ambalaži ili nešto u pet ambalaži koja se može reciklirati i tek kako ništa od tog ne možemo napraviti, onda dolazi to odlaganje na ta nesretna odlaga lišta koja niko ne bi htio imati u svojoj blizini. Da. Ali, a ako se sami ne pobrinemo da imamo manje otpada, onda ćemo imati i sve više odlagališta. To ima jedna deviza, ono, not in my backyard, Ne dvorištu. Tako je, to je jako hmm. popularno danas. Da. <laughs> Zapravo ljudi um, ne vide problem dok taj problem ne dođe točno u njihovo dvorište. Tek tad otvaramo oči, a dok se god to događa nekom drugom, onda nas zapravo nije briga. To je zapravo koji jedan bumerang na kraju. Trebamo ipak malo unaprijed razmišljati. ako možemo vidjeli nešto... smo da i u Italijel kad je bilo onih prosvjeda, Jeste. pa onda Jeste. kad komunalci prosvjeduju, ne žele skupljati, dakle. to onda bude prestrašno. strašno. Je. Inače, mislim mi i u Hrvatskoj imamo nekoliko lokacija koje su usudila bi se reći ovako problematične za odlaganje otpada. Jedno od njih je svakako Lečevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je zapravo problematična zbog toga što se pri svega nalazi u krškom području. I to je jedno odlagalište u kojem se planira naprosto odložiti otpad, nešto bi se eventualno mehaničko biološkom metodom razdvajalo u manje količini. Ali bi se zatim odlagalo. U slučaju potresa to je dosta nezgodna situacija, zato što se blizini Lečevice naro, nalazi izvor e, rijeke Jadro, koje opskrbljuje split vodom i može naprosto doći do, do ekološkog incidenta. Da, da se ostane bez vode. Ostane Ali zašto bez vode? vam ta lokacija... Ja ne bih mogla baš adekvatno odgovoriti na to pitanje. Zašto? Međutim, njiho građani, jel, ljudi koji žive uh, uh -huh. u blizini Lečevice već godinama protestiraju protiv toga. Uh, Splitski fratri, gospi od zdravlja, su prošli tjedan čini mi se imali jedno predavanje, jednu tribinu uh -huh. koja je okupila veliki broj građana i zaista zainteresirala uh, cijelu tu problematiku i prikazala... Puno je tu razloga O kojima bi se trebalo razmisliti Prije nego što se uđe u taj projekt Puno je tu razloga Znači i financijski razloci su tu također Stručnici tvrde Da je taj projekt četiri puta skuplji Recimo nego projekt razdvajanja Koji se primjenjuje na otoku Krku Zatim troškovi transporta Do same te su skuplji Znači to, to su projekti Koje možda ipak trebaju malo, malo razmisliti još prije Nego što se uđe u njih Čisto to spominjem, jer vjerujem da su mnogi to i čuli u medijima. Bilo je i u novinama, na televiziji i tako dalje. Da, zato što evo danas svijedoci smo dakle, tog jednog velikog tehnološkog napretka, Dakle, e, nije problem ništa izgraditi. E, svako odlagalište se može napraviti tako da bude apsolutno sigurno. Samo da li se to isplati da. i da li je potrebno, i, i da li je potrebno, potrebno tako. Ja. Što je Ivana rekla, znači mi možemo sa razdvajanjem puno količinu otpada dosta smanjiti i onda nam uh -huh. ne trebaju možda tri odlagališta nego jedno. Jel nitko od nas ne želi živjeti pokret odlagališta? Jer o, to je istina, ali u konačnici sve te mjere i, i sva, svo to odlaganje, dakle i izgradnja nekog odlagališta, njegova sanacija e, Košta, košta, odnosno to trukavi, sve to da? krajnji korisnik plaća. Ja bih još ovdje samo htjela onako nekako staviti svima na srce, ali mi smo ipak i Franjevci. I u našem, uh, našim konstitucijama, kažu u 18. članku, da svi trebaju surađivati u naporima da se izbjegne zagađivanje i uništavanje prirode. Znači, mi smo svi tu odgovorni ako znamo ove informacije, da trebamo odvojiti papir, da trebamo odvojiti plastiku, moramo se truditi. To je stvarno svima nama na srcu, da nam svima bude ljepše. Evo, to sam samo htjela, onako. Dobro, evo, nemamo šta dodati, evo, samo odmorimo se uz još jednu pjesmu. Sve zvijede nebeske, slavite gospoda. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi co Sve kiša i vjetrovi, Slavite gospoda, rose i studeni, slavite gospoda, noći i dani, slavite gospoda, svjetlo i tmino. Slavimo zajedno gospodina u ovoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda u kojoj govorimo o danu planeta Zemlje. Uh, danas uh, o toj temi smo razgovarali sa Silvijom Galinec i Ivanom Miličević, obje su članice Mjesnog Bratstva Franjevačkog svjetovnog reda i članice su socijalne inicijative, a kako smo rekli na početku, i Silvija Galinec, ona je i članica Nacionalnog povjerenstva za nazočnost i djelovanje u svijetu. Pa evo, uh, što radi to povjerenstvo? Pa evo, um povjerenstvo je friško osnovano u listopadu 2009. godine i mogu reći da je nastalo iz svih ovih inicijativa kojima mi sad, o kojima mi sada govorimo i ekoloških, možda nismo spomenuli postoji, uh, barem u kapitalskom bratstvu inicijativa koja se bavi palijativnom skrbi to je, slušatelji to je znaju, emisija, već je da. bila emisija u drugim bratstvima na primjer na Trsatu poznato je da oni imaju kuću za beskućnike ruže svetog Franje itd. i tako dalje i kroz sve to, znači kroz više tih različitih inicijativa, rodila se ideja da se osnuje jedno povjerenstvo na nacionalnoj razini koji bi sve te inicijative objedinilo i potaknulo druga mjesna bratstva da se i ona uključe. Znači da sve, sve ova aktualna društvena problematika na koju smo mi i pozvani odgovoriti kao Franjivci, da se nekako pročme, da se ljudi povešu. To, to je cilj tog povjerenstva. Uh, osim toga, uh, htjelo bi još dodati, uh, ona ima uh, sedam članova, Uh, predsjednik povjerenstva je Zoran Milić Naš brats kapitola Jedan član je članica Sestra Angela iz Rijeke I imamo kao člana Jednog framaša iz Gospe od zdravlja iz Splita. I s njima isto jako lijepo surađujemo pa evo ovom prilikom kada je emisija, htjela bi e, nekako pozvati ljude sve koji osjećaju da mogu tu nešto doprinijeti Ili na području palijatine skrbi, ili na području očuvanja stvorenoga, ili na nekom drugom području koje mi sada nismo spomenuli, u svakom slučaju je važno. Područje vode je isto za sebe jedna, jedna problematika ko, koju treba malo bolje jel? upoznati, neka se slobodno jave. Uh, moj broj će biti u režiji Nakon emisije uh, Imamo mi e mail adresu To je sietfsr.hr Mogu poslati mail Na tu adresu, mogu se javiti ovdje Za broj telefona Tako da se svi nekako povežemo To, to je cilj evo, tog povjerenstva Da na neki način I u tim socijalnim inicijativama uh, Bratstvo malo prožme na nacionalnoj razini Pa Zamolila bi samo Ivano ako može pročitati uh, jedan citat koji nas je onako potaknuo koji nam je na srcu. Koji vas ne. obje potaknuo <laughs> <Da>. <laughs> za ovakav <laughs> angažman i rad. <laughs> Tako je. Mm. Evo to je jedna kratka rečenica zapravo iz zaključka 12. generalnog kapitula Franjevačkog svjetovnog reda. Predugo je red ostao u sakristijama. Došao je trenutak koji se više ne može odgađati. Za ulazak u ljudsku državu da bi se snažno i vidljivo nosilo vlastite odgovornosti svjedočenja i promicanje pravde, mira i obrane života, prava i stvorenog svijeta. Evo, to su doista ovako poticajni e, gotovo stihovi, <laughs> da ne kažem rečenice. Dakle, što je vas potaklo da se bavite, da se ovako angažirate? Evo, svoje jedno je <laughs> <Možete. laughs> na. na. Pa evo, svi nekako pokušavamo naći svoje mjesto u ovom svijetu i pokušati možda dati zajednici ono najbolje što možemo. A, nekako, bar sam ja tako osjećala, obzirom da mi je to i djelomično struka, kemijska, da možda mogu doprinijeti a ako ništa drugo, onda informiranju braće i sestara iz bratstva o toj problematici. Jer vidjeli smo da, zapravo da mnogi ljudi jednostavno nemaju puno informacija, a imaju želju sudjelovati, imaju želju pomoći, imaju želju dati nekakav svoj doprinos društvu. Pa evo, tu možda mogu djelomično nekako dati i ja svoj doprinos. Kratki, skromni, ali... Evo. Da. Trudimo se koliko možemo. Da. Silvija. U svakom slučaju, baš ovo, kako je Ivana rekla, mogla bi se jednostavno nadovezati. Mislim da ljudi zaista žele pomoći i pomažu. Samo ako im se daju dobre informacije kada ih se uputi. Znači jedno organizirano djelovanje tu u svakom slučaju pomaže. Mene osobno mogu reći da je profesor Rušić na tribini prošle godine dosta potaknuo da razmišljam o ovom očuvanju stvorenoga i, i uopće kad sam onako stala pred sebi i kad sam vidjela koliko mi smeća stvaramo umjesto da razvijamo otpad, a to je tako jednostavno onako zapitala sam se, pa moramo to nekako pokušati više napraviti evo, na tom području. Da pa evo, i čitajući evanđele uh, imamo uh, da goz, gospodin kaže ako imaš uh, ono neka vam leva ruka ne zna šta radi desna ako imaš dvije haljine daj jednu je. ja bih rekla danas nije toliko možda ni važno da dijelimo o to, tom taj materijalni dio nego moramo dijeliti i ovo znanje koje imamo gospodin nam nije dao evo vama objema dakle razne spoznaje i evo, dakle, to znanje, vašu profesiju, da je držite samo za sebe, morate ju dati i drugima. kao što se. evo i radio Marija, želi doći u svaku kuću, svaku, svaku obitelj i svakom slušatelju, evo, nešto prenijeti od onoga što vi znadete ja? da, da. Pa evo, mi smo na samom kraju, imamo još nešto malo vremena, pa za vaše završne riječi ili ili za nešto što bi možda htjeli prenijet slušateljima ili možda za još koju obavijest? Pa ne, ja bi samo sve htjela potaknuti da se ne ustručavaju, da se zaista jave, evo na naš mail si.fr.hr ili na broj koji će biti u ređi, da se slobodno i ono što njima gospodin govori, možda to sasvim neku drugo podući, možda to uopće nije očuvanje stvorenoga, mi ne znamo što sve gospodin može nama staviti na srce i da se jednostavno uključe u, u, u, u pomoć da, da mi kao Franjevački svjetovni red budemo i prisutni u društvu, što i je naše poslanje. Evo. Ivana. Evo ja bi zapravo, zapravo bi se složila sa Silvijom. Mi jesmo Franjevci svjetovnjaci i zapravo moramo biti prisutni u društvu i u skladu sa svojim mogućnostima, možda sa svojom profesijom, stvarno doprinijeti onoliko koliko možemo. Ako ne ovdje, možda u Franjevačkom svjetovnom redu, onda sigurno u nekoj drugoj zajednici. E, dakle, u bilo kojoj. Ina, bilo I na kojoj. bilo kojoj razini, da. svatko prema svojim mogućnostima. Pa, tako je. Neko će potaknuti inicijativu. Ako se ljudi ne odazovu onda od te inicijative zapravo neće biti ništa. Jevo za sami kraj možemo još jedanput dakle pozvati na taj dan planeta ta Zemlje. Zemlje. A to će to... biti znači 21. četvrti u srijedu u 19:15 je služba riječi i u četvrtak 22. četvrtog u 19 sa, 19 15 minuta je tribina s temom kemijsko nasilje nad vodom. Uh, govore Frazdravko Lazić i profesor Valerije Vrček. Pa, evo, do tada, uh, evo, na današnji dan, dan uh, voda, svjetski dan voda. voda, poštovani slušatelji, pijite našu vodu iz Slavine, ona je dobra, ona je kvalitetna, jes se slažete? Slažemo. Slažete se. Uh, ja se zahvaljujem našim gošćama, hvala što su bile, uh, evo, a sve vas poz, pozdravljam, poštovani slušatelji, a pozdravom, mir i dobro, do slušanja za mjesec dana. Hodani su i Marija. Jer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 svijetu emisija franjevačkog svjetovnog reda